Jag till Radio Free 88,9. Idag handlar det om trygghet. Och för mig handlar trygghet mycket om en inre känsla men det får ni höra mer om snart. Och förutom mitt snack kommer ni få höra hur lögner ställer sig i vägen för trygghet och hur det känns när någon tar sig in i ens hem och hotar. Du lyssnar på Radio Free. Jag heter Gabbe och med mig har jag baggy. Det stämmer. Nu ska vi lyssna på ett samtal vi spelade in tidigare i veckan. Tjena grabbar. Tjena. Tjena. Stabilt eller? Ja. Okay. Härligt, härligt. Vi ska snacka om trygghet. Känner ni att ni vill dela mer om av vad trygghet är för er? Ja, oh. oh. why not? Okej, okay, då kör vi grabbar. Trygghet för mig innan, det var väl... Jag kände inte så mycket trygghet när jag bodde hos min morsa för... Ja, jag kände ingen bra hopp för framtiden och så... När jag skulle praktisera och det, det kändes inte bra liksom, Så jag höll på med droger och sånt. Sålde lite hasslad och så. Tills jag hamnade på behandlingshem då. Så finns det ett par olika faser. Som lär mig att kunna hantera livet där ute sen i framtiden. Så ja, just nu så har jag en andrahandslägen eller lägenhet ja. Och jag har en praktikplats. Och så betalar de busskort och mat. Så jag gör mina sysslor liksom. Som man ska göra i vanliga fall. Så det var min planering för att klara mig ute i världen. Känner du dig trygg med det nu eller behöver du, vill du ha någon mer trygghet? Ja, oh, det är fortfarande liksom att man måste hitta sin egen lägenhet. Få ett fast jobb och det, det är väl mitt mål just nu. Liksom. Så det är väl bara det kvar. Och du då, vad är trygghet för dig. Vad är det för mig? Ja, det är mycket olika. Så alltså förr var det ju missbruket och alla andra runt omkring mig. De som har likadana som jag liksom missbrukar kriminella på ett eller annat sätt. Jag Har inte haft den tryggaste uppväxten så man söker sig eller jag gjorde det. Att jag sökte mig dit och letade efter min egen trygghet. Men ja, det gick ju åt helvete så. Nu har jag ju börjat på ett nytt spår. Jobba här på unge exkans och ja, gå på möten, jobba med mig själv, försöka hitta mig själv. Det är väl en form av trygghet för mig. Och sen ja, att jag har stabil inkomst och att jag letar lägenhet och så. Så det blir väl sista punkten där att jag får min lägenhet. Är det något av de här sakerna som gör att du känner dig mer trygg eller blir alltid allt tillsammans som gör en gemensam trygghet? Mm, det är så allt sitter ihop, skulle jag nog säga. Charlie. <skratt> <skratt> Eller <Are you> Charlie. Det <skratt> är det där industri grejat. Hej eh, vad likt det då? Är det för Charlie? Fan, jag. Charlie. Eh, jag spelar in med dig. Ja, jag füttade av den här grejen. <skratt> <skratt> <skratt> <van? skratt> Men du då? Det finns en inre trygghet också Och jag tror jag måste hitta den igen För jag har precis skabblat bort den Innan jag kan börja hitta något yttre Något som jag kan känna mig trygg med utan, Utanför mig själv Jag kände mig trygg när jag hade ett jobb Men det jobbet visade sig det gick bort helvete För mig Och det förstörde min inre trygghet Som ledde till att Det blev bara pannkaka av hela min Livstid, hela min livssituation Liksom bara förändrades bara revs ner. Så jag måste bygga upp allting från början igen. När jag har gjort det... Då kan jag börja tänka på den yttre tryggheten. Men hur ser du att du hade... Eller att du ska bygga upp din inre trygghet? Jag har sagt upp mig från mitt jobb. Arbetsförhållandena där... Som jag hade, det, det funkade inte. Då kunde det ringa liksom... Hipp som haft, alltså när, när som helst så alltså, kunde de ringa. Jag var tvungen att vara standby hela tiden. Det var det första. Liksom. Det var det viktigaste. Det tärde på mig både fysiskt och psykiskt. Om jag liksom får andas ut och liksom börja bygga upp någonting i min egna takt så kan jag börja på sikt titta efter ett nytt jobb. Nu ska jag liksom jobba med mig själv igen. Jag ska börja göra utredningar och se om jag har några eventuella diagnoser. Om det finns något hjälp att få där. Alltså förut när, när jag fixade det här jobbet så då slängde jag allting över bord. Då var det bara det som gällde. Det var bara jobba, jobba, jobba, jobba, jobba. Jag blev arbetsnarkoman. Nu måste jag liksom gå tillbaka och se vart någonstans har jag gjort fel. Och försöka rätta till det. Och eh, om jag ska kunna göra allt det här så, så måste jag jobba med mig själv. Och då kan jag inte vara standby och veta på att chefen ska ringa mig. Du nämnde ju att du söker egen lägenhet och så. Hur känner du inför det? Ja, det är ju lite nervöst för man ska liksom pröva sina egna vingar och klara sig själv. Man, det finns ju liksom ingen personal man frågar eller någon hjälp vid någon sida. Liksom. Du klarar ju liksom helt själv och ja, inre känslan det är, liksom, det är nervöst och man liksom känner ju att man inte riktigt klara, men det finns ju framför en hela tiden, det är ju bara kämpa på. Jobbet finns där, det är bara komma i tid upp på morgonen och vara där liksom. Det är bara att kämpa på liksom. Men det är inte så lätt som man tror det liksom, som man har haft eh, innan. Eh, vad är det som du känner dig mest nervös eller rädd för inför här då? Ja, att eh, det börjar gå dåligt för mig, att jag kanske börjar ja, jag tar ett återfall eller någonting liksom, börjar skita i allt, börjar på samma bana så bara började på, från första början. Det är jag nog mest rädd för. vill verkligen inte vara där igen. Och börja om från hela början. Det är liksom... ta jag en drog så lär jag fortsätta med det, liksom. Ja, jag kommer ju ge upp hoppet helt då. En dag i taget. Mm, en dag i taget, liksom. Tror du kommer hålla dig på banan för att inte ta ett återfälle eller att inte sabba dig igen? jag fortsätter den vägen som jag går nu liksom. Kämpa på det här jobbet. Gå upp tid på morgonen, vara där liksom. Ja, sen betala hyran till lägenheten och allt det där liksom så att... Sen i framtiden så kanske man ja, gifter sig, skaffa barn och så att man kan försörja dem liksom. Planera sin framtid bra. För... Ja, det är så jag vill göra. Man ser ju själv på sina föräldrar hur de har det. De har det jävligt bra och man vill ju komma dit någon dag själv liksom. Så ja. men det är inte så lätt att se det framför sig. Man tänker ju mest på här och nu liksom. Du lyssnar på Radio Fri. Yo, yo, yo. Det här är Dash. Du lyssnar på Radio Fri och Data <laughs> Komma och i nästa inslag berättar en tjej Om hur hon ljög för dem som skulle hjälpa henne Brukar du ljuga? Ja Om vad då? Om lite allt möjligt När ljög du sist? Det var nog I För två dagar sedan Så ljög jag för mitt ex Jag gav mitt ex och sånt där Så ljög jag för han för att Ja, för att jag inte vill att han skulle rätta sanningen. Jag vill inte att han skulle se ner på mig eller döma mig eller ja, gidra mer med mig typ. Så då jagar för honom. Vad jagade om? Nej, jag jagade om hur mycket jag... Eller vad jag använder för droger och hur mycket jag tar och sånt där. Sen har jag till exempel ljugit för, för for, min personal här på excons Som jag ljög för under... I ett halvår ungefär jög jag för dem. Jag missbrukade den tiden jag gick här. Men jag dölde det. och jag... Så jög jag för dem under den tiden. Men till slut när jag väl behövde hjälp. Så var det svårt att gå och erkänna att jag hade missbrukat så länge. som att jag hade säkert att jag var ren och allting hade gått bra. Men sen när jag väl kom och bad om hjälp. Liksom, så var jag tvungen att berätta det här. Att jag har ljugit för dem under så lång tid. Och det gjorde fett ont. För känns som att jag hade fuckat deras förtroende. och ja, Att de skulle se på mig som skulle se på mig som att jag inte var en bra människa typ Vad hände då? Nej det hände istället att de tyckte det var bra att jag kom och var ärlig för att de hade märkt på mig att det var någonting så att istället för att de blev arga på mig och besvikna så blev det att de kände att jag var ärlig liksom, för att jag inte var, de hade märkt att jag inte varit ärlig och sånt där så de tyckte att det var skitbra och de blev skittaggade på att hjälpa mig att liksom, sluta och så, där. så det var en positiv reaktion liksom vill du hellre vara ärlig än att ljuga? Mm. Ja, det är klart jag skulle vilja det. Då slipper man alla de här demonerna i huvudet. Liksom, att man har ljugit. Och, Tänk om man får reda på det. Vad händer då? Alla all de här man måste hålla för att den här längden ska hålla. Liksom, det är så mycket arbete kring att hålla en längd. Så allt sånt där jävla jobb skulle jag vilja slippa. Så. Varför ljuger man, tror du? För att man är feg, för att man är rädd, för att man inte kan stå för vad man gör. Man vill inte göra folk ledsna, besvikna, man vill inte såra människor. Du lyssnar på Radio Fri. Jag började tänka på det var innan. Alltså, för mig finns det tre former av trygghet. Liksom ute på gatan, på orten, det är så här vem är det som har min rygg vem är, vem är bakom mig och ställer upp om det händer något det är min trygghet i vardagen där ute på gatan men sen finns det också en annan trygghet när man kommer hem till morsan och ser henne sitta där dricka sin te, värme och allting då kopplar man bort allt det där innan som man tyckte var sin trygghet och sen finns det en trygghet också när man när ditt hem blir trakasserat eller när någon kommer in och hotar din hemma då blir det jävligt knas. Vad heter det? Och jag ville berätta en historia till exempel när jag bodde på behandlingshem utslösfasen. då kom det två maskerade män, sex på morgonen och letade efter några killar och där kände jag mig jävligt kränkt och jag fick så här, minnen för när jag var på banan mm. för jag var i en trygghetszon, alltså ett behandlingshem och där jag aldrig skulle kunna tänka mig att det skulle hända något sånt. Och då, det tog mig tillbaka och då kände jag mig verkligen inte, inte trygg. Det måste vara riktigt hell on earth liksom. de förstör mer än liksom bara liksom fysiskt, de river ner hela liksom trygghetsbilden av att här kan jag känna mig säker, jag kan andas ut och så där. det måste ha varit någon, ja. någonting sånt, eller hur? Precis, ja så alltså, det är det sista det det är den enda platsen man, man stänger av sig från eh, utsidan och allt annat. Alltså, så, ja, det, när det blir trakasserat eller så, så då faller allting ner. Liksom. Ja det är klart. Fan. Det, det är tragiskt att som ska behöva inträffa. Du lyssnar på radiofri. Idag snackar vi trygghet. Trygghet i form av jobb eller att sluta jobba. Tryggheten på gatan och i hemmet. Men nu ska vi gå vidare och lyssna på en kille på CIS som berättar om hur han lurade sig själv och vilka konsekvenser den falska tryggheten gav honom. Cool, Tack! Då kommer jag med ett larm. Nej, det är ingen fara. Vad har det hänt med den jag i. Ja, med fler skull. 13. Vad gjorde du Jag var ute med massa kompisar. Och så skulle de röka gräs jag hade inte direkt tänkt på att göra det tidigare. Bara lite grann sådär. Så. Testade att röka och det var jävla roligt. Fnissade som ett litet barn. Och... Mm -hmm. ja, det, det var ju min grej helt enkelt. Kände. Det var det jag skulle leva för. Vad var det som var? Så du kände var din grej? Det var väl att man var så jävla lugn och... Allt var varit jävla roligt. Hur var det när du hittade skolan? Eh, jag var ganska sprallig. Jag skötte mig inte så bra. Men eh, jag klarade att få godkänt det mesta i alla fall. Vad var, var, var, var det sprallig? Vad sa du? Vad var det sprallig? Det var så jävla tråkigt att sitta där och räkna matte. Hur känner du över att du är här nu? Det är helt okej. Det är ganska schysst. man har blivit van. Gå och träna och bada. Spela tv-spel. Det är helt okej faktiskt. Vet du något du saknar? Ja, oh, brudar. Det är lite tråkigt. Sitta här med ett gäng grabbar hela sommaren Det är ju inte det ultimata Eller du är du inte det ett återfall? När du kommer ut härifrån. så att du hamnar här igen Jo Det är jag Det är därför jag måste Måste hålla mig borta Och låta bli alla droger hon inte dricka den där första ölen, för det slutar ju bara med tio eller lite näskodis. Hur håller man sig borta då? Jag vet inte, om man får gå på möten och skaffa nytta umgänge kanske. Hur skulle du göra för att skaffa nytta umgänge? Det har jag faktiskt ingen aning om. Det vet jag inte hur man gör. jobbigt när du kommer ut? Ja, det tror jag. Det är då det börjar. Det här är det lättade jobbet när man kommer ut. Det är ju inte gå tillbaka till det gamla och börja knarka igen. Du vill inte det? Nej, det blir inget bra. Det blir ingen framtid liksom. Bara leva för dagarna. Fixa pengar som man knarkar upp samma dag. Bara samma grej dag efter dag. In. Känner du att du sig? Ja, det tycker jag. Jag har gjort stora förändringar På vilket sätt har du alltså jag har insett mitt problem som jag har med Alkohol och droger och att det inte kommer att fungera i längden När jag kom hit så Tyckte jag inte att jag hade något problem direkt Tyckte jag bara att det var alla andra som var dumma i huvudet Men kan du beskriva vad är liksom ditt problem? Det är att så fort jag Tar någon drog överhuvudtaget så Fortsätter jag bara. Så alltså det blir varje dag. Hela tiden. Direkt. Det finns ingen knarkalit. Eller något sånt där. Det är liksom. Det är in eller ingenting. Jag var aldrig hemma. Och när jag väl var hemma så. Var de bara förbannade över att jag höll på mig. Massa dumheter liksom Komma hem med ett påtänd Har du alltid vetat? Ja Ja i princip De fick reda på det ganska snabbt efter att jag var satte igång Hur fick de reda på det? Jag bara blev polisen tror jag Första gången jag åkte dit Jag det väl bara rökt ett halvår eller någonting Hur gammal var du då? 14 men hur kommer du ihåg vad som hände då alltså, när de hade berättat för polisen? Hur reagerade de här föräldrarna? Ja de var ju väldigt chockade alltså. De trodde aldrig att ens barn skulle börja knarka. De förstod inte att det var ganska vanligt nu mer De tänkte att bara var tillbaka till det var på sin tid när det var liksom... Det var inte så mycket droger då som det är nu. De var ju jävligt besvikna. Ja. Sen var det ju bara värre och värre med åren. Känner du att de Ja, det har jag. Faktiskt. Det känns ju jävligt surt. Man har gjort dem så jävla ledsna och besvikna. Men på samma gång så är det ju den jag har gjort mest illa är ju mig själv. liksom Jag är förstört för mig själv. Det är ju mest illa, liksom. Se till att jag har hamnat här. Jag får inte ta körkort en på ett tag. Ja, det är ju så här onödiga grejer Vill ja, ja Ja det vore ju bra Vad tänker du på när du är Jag vet inte riktigt Nu tänker jag mycket på vad det var som gick fel sist jag var ute, innan jag åkte hem så trodde jag liksom att jag skulle jag skulle klara det när jag hade varit drogfri i fem månader, då fanns det ingen anledning att börja igen, jag kunde ju leva utan droger liksom. sen så tog jag återfall på fem dagar liksom så det är mycket det jag tänker på nu. Fan, det kan det gå så snabbt? Och så tänker jag mycket på jobb och sånt där. Vad fan ska jag göra när jag kommer härifrån? Jag har inget drömjobb direkt. Jag har kommit ungefär lika långt som jag var för fyra år sedan. Jag vet fortfarande inte vad jag vill göra. Hur skulle du se att det är skillnad på, på det nu? Och vad du har första Ja, det tycker jag. Jag har bättre insikt nu. I det som de säger, liksom. Sist jag var här så pratade de om att vi inte ens ska kunna dricka en öl, liksom dricker vi en, dricker vi en öl så kommer det sluta med att vi knarkar och bara fortsätter liksom, jag, jag trodde bara att han satt och snackade skit liksom, sa jag det, jag kommer dricka direkt när jag kommer hem liksom, jag hem skulle dricka en bira, det slutade med att jag drog cola och rökte gräs, det var ju, det var ju party liksom, det funkar ju inte. Jag vet inte riktigt vad det är för fel på min hjärna, men nåt är det liksom. Programmet börjar gå mot sitt slut. Idag har det handlat om vad trygghet betyder för olika människor och hur det kan gå snett med den. Men innan jag presenterar som, de, de som gjorde programmet vill jag göra en personlig hälsning till min tjej. Jag vet att det har varit knas sista veckan, älskling Men jag kommer göra allt för i min makt för att det ska funka Jag älskar dig Du lyssnar på Radio Free. Programmet producerar Du lyssnar på Radio Fri fan var kallt det är. Och det är i fickorna, typ helt punk Men fuck it, det är fredag, man får tänka på det bästa Och göra det bästa av situationen du lyssnar på Radiofri 88,9 och temat idag ska handla om hur det är att vara fattig Du lyssnar på Radiofri Jag heter Charlie och du lyssnar på Radiofri Nu drar vi in på institution och lyssnar på en kille som berättar om hur allt började om hur verkligheten kan se ut om man inte har någonting ända från start Ut och börja baxa när man har åtta års ålder Varför jag är jag här? Det är en bra fråga varför? Varför ville jag ska börja? Börja från början? Ja, början var... ja, det började när jag var... egentligen början, allting när jag var åtta. Första fylla. Började skåla moped och cykla. bodde på ett ställe utanför Falun. var lite finare människor där. Sen vi var de som inte hade pengar liksom. var väl en mellan mjölk eller potatis liksom. Man ville ha någonting, man fick fixa det själv Sen det fortsatte så Sen när jag blev tretton Då började jag dricka varje varje dag Fredag, lördag, söndag Sen började jag ta droger När jag skulle fylla 14 Blev utkastad hemifrån Bodde i en husvagn Tre månader Helt själv För att överleva fick man småkött varje dag jag Hade mopeder Bil Allting, 14 år Sen det fortsatte. Sen fick jag komma hem. Var hemma ett tag. Sen jag blev jag placerad på hem. Åtta månader. Hur gammal var du då? Femten. Sen var där åtta månader. Sen sommarlover fick jag flytta hem. Kommer hem. En vecka efter blev jag utkastad igen. Jag bodde hem hos en vän. Hela sommaren. Efter sommaren jag flyttade till min bror. Sen när jag var hos min bror i några månader. Sen han, skulle, han blev efterlis, han skulle in. bli placerad. Jag komma hem först, den svängen innan. Tre månader. Sen jag var aldrig hemma. Jag blev placerad på hem igen. Jag blev fem månader. Jag var ute en månad. Placerad fem månader. Sen rymmen. En månad. Nitt ställe, en vecka cirka två dagar. Jag har ju stor familj. Sen det var bara min mamma, de skilde sig när jag var små. Hon hade sju barn att handen, så vi fick ju välja. Ibland det fanns inte mjölk då man fick mat. Det fanns mjölk man fick mindre mat. Det var, man hade aldrig kompisar hemma. Det fanns ingenting Så flera stycken i samma rum. Förstod du när du var liten? Fanns så liten. Ja. Vi fick aldrig, jag fick aldrig nya grejer. Första gången jag fick en ny sak var när jag var 13. När min mamma bara hade två barn åt honom. första gången jag fick. När jag fick en tv. Annars hade jag en tv. Fick en platt. Kändes fick, det? Det var lyx Det var som i Hollywoodfilm Man fick mycket Sen jag fick kläder, nya kläder Aldrig haft nya kläder Sen man fick mycket nya kläder Vad har du haft för kläder? Jag fick min bror kvar Han det i fyran, Nu hade märken på byxorna liksom. Fick deras skor, allt Allt det Hur hade du i skolan då? Ja, när jag var liten, jag var alltid i skolan för jag tyckte mer om att vara där än hemma. Sen när jag, blev, jag flyttade jag var, när jag var tretton till nytt annan, annat ställe. Vad, vad tänkte du då när du var liten du visste att det inte var så mycket pengar? Vad jag tänkte var att jag, jag, jag, vi frågade aldrig om pengar hemma. Det var något som man fixade själv. Sen Vi fick inte jobb, så sommarjobb sånt där. Alla fick utan vi. Så vi hade ju inga annan svar. Vi gjorde vad vi kunde. Ja, man får ju begå brott. Liksom. Det är väl den enda utfaggen har har. Det finns inga möjligheter. Man börjar ju snå choklad när man var liten. Liksom Sen leksaker vill man ha, tog man. Sen man blev äldre, Man tog en cykel och gjorde om cyklarna. Sen man hade värsta cykeln i den där man bodde. Sen folk, de, man. Sen, de trodde man hade pengar. Sen de hade ingen aning. Man dödde allting. Det var aldrig hem. Så det blev ju badan inte mycket att välja Tyckte du att det var jobbigt? det var jobbigt ett tag. Men sen, det, det kom en kille från Stockholm och flyttade dit. De hade inte hela pengar så vi behövde kompisar. Sen han, han, hade, han, hade, han, hade inga, han hade bara en syster som var äldre. Sen han kunde inte ingenting, sen jag lärde honom allting jag kunde. Jag lärde honom hur man grejer. Sen vi gjorde allting tillsammans. Sen jag alltid hjälpt honom. han har aldrig fått något skit, för han har alltid tagit på mig, alltid. för han har ändå möjligheten till att göra något bättre. Liksom. Har ni kontakt idag? Ja, vi pratar ibland, det blir svårt nu, jag får inte riktiga mm. När kände du att du började gå ut för alltså, Det var vi tretton, det var då man, så då var Apati hela vägen Man kände ingenting Jag hade ingen känsla för något Jag brydde inte om någonting Det tog för mycket kraft Man kan inte sitta och gräva ner sig Efter saker Det är bättre att göra det där man kan Hur är din relation med dig gammal? Den har varit riktigt dålig. Hon kastade ut mig hela tiden Sen hon sa hon ska inte vara mamma hit och dit Sen det gick månader Hon ångrar sig hit dit Sen nu idag har blir blivit bättre men berätta vad hände när du kastade ut dig Du visste inte vad jag skulle göra. Jag stod fem en halv mil från min syster. Skulle gå dit och ge henne problem. Sen jag valde att gå till en vän istället. Han åkte hem till hus för något. Sen hade han med i skolan. Men vad, vad hände liksom innan det att du blev utkastad? Vad var det som hade hänt då? Hon har en kille. Jag tänkte inte om honom. Sen han. Sen jag drack mycket i varje dag. Sen när jag slutade gå i skolan, jag satt hem och drugg. Sen jag skulle åka hem till en vän. Sen jag tog all sprit, jag hade ja, 24 lite whisky jag tog, skulle ha. Sen min mamma kom på, sen hon tömde väskan allting, och sen hon körde ut med kastade ut. Men jag hade en väska till med sprit kvar. Sen jag åkte dit ändå och var hem till mig själv. Eller hämtade mamma mamman när de var borta Gick in, tog all sprit han hade Hur kändes det att bli utkastad? Ja, det kändes för jävligt Att de väljer hand med, mig, liksom. det funkade inte för mig Var det därför du tog spriten? Nej, alltså jag, jag blev ju kära i alkohol liksom. Det var bland de bästa som fanns Så var det väl ännu bra liksom. Fast nu är jag inte druckig på ett år liksom. Man mår ju bättre Det funkar inte, bli blir för dyrt och det 40 000 med fyllda hållning en skadestånd ska betala sig, Fem var var det funkar inte. Vad gjorde du när du hodde i när jag gör Det var att det var så jävla gott, sen man kom till ett stil, tillstånd som man tyckte var bra, man skete allting, sen man kombinerar alkohol med, med uppåt, med ladd, då man, alltså, man var kung i världen. så alltså kunde stoppa, man gick där och trodde man var störst i världen, allting var bra. Alltså, jag har aldrig tänkt på att, här, att fly, ta droger för att fly när det ja, liksom. Men det blev ju så till slut. Du pratade tidigare om att du hade rymt. Du har du gjort det många gånger? Ja fem gånger typ. Fyra eller fem. Varför då? Impuls. Jag tänkte palla inte mer. Alltid där det är kort tid kvar. En vecka, ibland en månad. Två månader ibland. Då man Varför då? Man har inte redo för friheten som du ville ändå få det förlängt lite tag, eller? Alltså var det jag ville hem, men ändå var jag var inte redo för det så jag drog. Allt på impuls. Vad känner du när du blir släppt nästa mm. gång? Kommer du rymma? Nej, nu har jag fixat allt Jag ska få jobb. fixat det går jag ska få jobb. Berätta om för Först, jag ska börja jobba som flyttgubbe. Sen när jag har visat att jag klarar av jobbet Då jag ska jag få jobba som rallar på järnvägen mm. sen, sen byter stenar på järnvägen, byter spår Så Mycket pengar, 40-50 i månaden Yo, yo, yo, det här är Dash Du lyssnar på Radio Free. och Data Komma nio. Det här är radiofri och vi pratar om att vara fattig. Vi har nyss lyssnat på en kille som berättar om sin uppväxt och om brotten han började begå redan som åttaåring. Men nu ska vi vidare till en av våra Garrys på insidan och höra henne berätta om hur hon hamnade i utanförskap för att det inte fanns någon kontanter. Vad tänker du på eh, när jag säger fattigdom och rikedom? Det är en väldigt stor fråga. Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag tänker väl på min barndom kanske. Och mina vänners barndom och sånt där. Mm. Hur då? Ja, men alltså min mamma har alltid gått på socialår. Eh, så vi har ju inte varit, eller vi har ju varit väldigt fattiga då eller hur man säger. Och eh, Medan vissa av mina vänner har åkt utomlands varje år, flera gånger om året och jag har alltid suttit hemma och sånt där. Jag har aldrig fått liksom, märkeskläder och de dyraste skorna jag har fått är hela 600 kronor på ett skor. Ja. Men hur, hur var det? Att få de skorna eller? Mm. <laughs> ja men jag tänker både och att, att, inte, så att, säga, att inte få. Hur kändes det? det kändes väl ja, så där, sådär alltså man kände sig kanske lite utanför också för att man hade inte lika fina kläder som alla andra hade ja. jag tänker du sa typ du och dina kompisar kunde ni hitta någon gemenskap i det att, så här, att ni var lika eller att ni hade liknande förhållanden hemma eller var det något man pratade om ens eller hur Pratade man inte om det, eller hur var det? Ja, men alltså, man kunde väl prata om det ibland, men jag hade ju kompisar också som var fattigare än vad vi var. Liksom. Så att eh, man blev av de nära vännerna så blev man ju inte mobbad, eller vad man ska säga. Men de liksom sa inte hur fattiga är, men av de som, som var äldre och man inte umgicks med, de kunde ju säga så. Mm. Men vi pratade inte om det så egentligen tänker, pratade ni, pratade ni om det hemma? Uh, typ du och dina syskon eller din mamma? Var det uppe för diskussion någon gång? Eller att, att ni pratade om hur ni hade det hemma? Eller? Mm, nej, inte vad jag kan minnas. Mm. Så pratade jag inte om det. Men vi hade ju alltid mat och sånt där. Alltså, det var ju alltid fullt i kylen och i frysen. Så vi hade ju alltid mat. Men det var ju mer... Och pengar till alkohol hade de också alltid men men sen så träffade mamma en kille och då han hade mycket pengar så då blev vi lite rika igen ja. ja hur märktes det då? nej men det märktes väl att jag fick lite nya kläder och ja men det märktes jag gjorde det vad är att rik då? För mig är ju att vara rik, att man kan köpa vad man vill. Alltså jag har fått lite pengar nu från min pappas barnpension, eller min barnpension från min pappa. För han, han har varit död i sju år. Och, och då fick jag 72 000, jag tyckte det var jättemycket pengar. Alltså jag kunde leva loppan på de här, men det har slutit alltså väldigt fort. Jag har haft väldigt mycket skulder på kronoforon och sånt, så det, alltså mer än hälften av pengarna gick dit. Och nu sitter man med 10 000 kvar och det gått en månad. Så, ja, jag vet inte. Ja men det, ja alltså, när man är ekonomiskt oberoende eller vad det nu heter. För alltså, har man pengar så är man ju mycket mer beroende av pengar än vad man är när man inte har pengar. Men att kunna köpa vad man vill och aldrig tänka på vad det kostar typ, det tycker jag var riktigt. Hur skulle du vilja ha dem om jag tänker på din uppväxt liksom när du blir äldre och kanske har egna barn? Eller hur, hur har du tänkt liksom, har du tänkt något? Ja, alltså. Eh, jag vill kunna ge mina barn det de behöver och det de vill ha. Inte skämma bort dem och, och sådär, men kunna ge dem vad de behöver. Och, och speciellt vad de vill ha. Och eh, alltså, jag vill ha. Jag vill inte ha flera flera miljoner, men jag vill kunna ha pengar hela tiden och inte behöva tänka på att ah, den där kostar 10 kronor mer. Den kan jag inte köpa. Eller liksom sådär. Så jag vill kunna ha en lagom mängd med pengar i alla fall. Kunna unna mig saker. <laughs> ja. Allt är det barnen som ska lida för föräldrarna. Typ som att de har råd med alkohol och grejer men inte kanske kläda åt dem själva snart ska vi lyssna vidare på berättelser om fattigdom men nu har vi fått in en gäst i studion välkommen, tjena Felix, hur läget? tjena, jo, det är bra faktiskt, lite kallt men annars är det lugnt alltså ja, det är inte kul alltså Nej, det är inte kul. Uh, du håller på musik, mm -hmm. uh, vad är det för musik du gör? Um, elektronisk musik i allmänt alltså, alla stilar nästan men ja, uh, uh, på datorn alltså okej, okay, vad är det för uh, varför just den typen av musik? ja jag vet inte, jag har fastnat jag för det sen jag var ganska ung alltså det här med techno och det och sen så har ju dubstep och drum and bass och det kommit lite senare och sen så har det utvecklats till massa grenar med tiden men det kom ju någon gång på 90-talet tror jag så jag tror att det är generationsfråga kanske. Hur gammal var du när du började lyssna på den här själv? Oh. Jag var kanske 12 bast eller något sånt där, 12 13. Kan jag tänka mig. Vad tyckte du om musiken och människorna och allting då? Jag har alltid tyckt att det var riktigt häftigt alltså Riktigt schysst musik när man ska komma igång och dansa Eller när man ska träna eller något sånt där Och stilen i sig är ju häftig faktiskt på människorna Och alltid tyckt att det är häftigt att försöka stå där Och DJ, jag tycker det är så häftigt att man står med sina lurer Och hela kittet, alla knappar och allting Så jag ville göra det sen tidigare faktiskt Definera häftigt, vad är människorna och vad det? är någon slags karisma, det är lockande det där Sho, välkomna till Radio Fri. Stäng av om ni inte gillar sanningen. Idag ska vi prata om svek. Precis, det är dagens tema och jag heter Charlie och killen med den ljuva rösten inte Baggy. Och vi kommer snacka om svek från samhället, om sos man inte får vara med på och rädslan för kärlek. Du lyssnar på Radio Fri. Nu ska vi in på institution och lyssna på en tjej som har fått falska förhoppningar av SOS. Varför vill du prata om SOS? Jag vill typ att samhället ska veta hur det är att vara på insidan. De kanske tycker att det låter bra att man åker in på behandling och får den hjälp man behöver. Men det är inte alltid så jävla bra att vara på behandling. För att SOS lyssnar inte på en. De sätter upp egna krav och villkor och sånt. Varför tror du att SOS inte lyssnar? För att de har varit i branschen länge och tror att... Det funkar bäst så. Hur var ditt förra sos mm, Jag fick vara med en kvart sen så skulle de sitta och prata om mig. Jag fick gå upp på avdelningen och sitta där och vänta. Som att de pratar bakom ryggen om mig och säger en grej till behandlingssekreteraren och min morsa. Men sen säger de en annan grej till mig som inte stämmer. Uh, hon sa till mig att jag skulle Snacka med min kompis som jag vill ha permission till Så att han kan ansöka om en Permissionansökan Och att det inte skulle vara några problem med det Sen fick jag höra av han att uh, hon har sagt Att det inte är aktuellt eftersom han själv har varit I missbruk Varför kunde hon inte bara säga det till mig direkt Än att jag skulle gå och få förhoppningar Yo yo yo det här är Dash. Du lyssnar på Radio Fri och Data Komma koi. Jag heter Baggy och med mig har jag Charlie. Nu ska vi lyssna på Johan som lägger ut texten. Vad ska vi prata om för nåt? Ja. Ja. ja, ja. Men den är på auto den är recordad. Nu kommer vi ska bara kunna säga något bra och, och, och <laughs> Nej. det då igen. och så ses. du <laughs> det är <slöten> och så vad <hör> <hör> du blivit sviken av om Johan? Jag har levt Jag ett tredje. Känns det som att man blir sviken jämt av så vuxen världen. Det det är... Ingenting, jag sitter alltid och tjatar det här Men det är ingenting om någonsin har varit format till en själv och då, Det har alltid varit fel på en själv Aldrig på hur saker har varit utformade Typ skola, typ samhället och, Även om man gör sitt bästa Så får man bara skit tillbaka Och då känner man sig ganska sviken av vuxenvärlden Och då resulterar det i att man går sin egen väg Men hur menar du att du får skit tillbaka? Om jag går i skolan och så är den inte utformad efter mig Och sen så eh, klagar man på att jag, jag inte gör rätt saker Även om jag har gjort mitt bästa så får jag bara så klaga sig på att jag inte har gjort rätt Men om jag har gjort mitt bästa då måste jag ändå ha gjort rätt efter mina, om, efter mina förutsättningar Och om jag inte får någon som helst uppskattning då, då känner jag mig ganska sviken av vuxenvärlden Om jag försöker och det inte räcker, varför ska jag ens försöka? Det är ju, I slutet var det varje vecka i skolan. Ja, normalt folk har alltså, två utvecklingsantal per år. Ja, i mellanstadiet hade jag två i månaden. I högstadiet hade jag ett i veckan. Och varje måndag fick jag sitta och lova vad jag skulle göra den här veckan. Fast jag visste att det inte skulle gå. Så var liksom, Det här måste du göra och det här ska styras upp. Och sen så Jag gjorde ju ändå så gott jag kunde efter de förutsättningarna jag hade med tanke på att... jag där på måndagen så ville ju jag ingenting annat än att det här skulle bli rätt. Men sen så blev det inte det under veckan ändå. Det, det som hände, hände. Och istället för att man kanske skulle se till att, oj ja, vi, vi har problem, det här är inte rätt utformat för den här individen, så var det, det var, så var det jag som individ som gjorde fel. Och någonstans där så man ledsnar ju och då känner man sig sviken av hela vuxenvärlden och då jag började skita i allt vad vuxenvärlden tyckte. Då spelade det ingen roll om det de tyckte var vettigt eller inte vettigt. Jag, jag hade slutat lyssna. Jag egentligen mest ville göra. Jag ville göra annorlunda. Sa någon till mig att göra på ett sätt, och jag hade insett att de försöker få mig att göra saker hela tiden som inte funkar. Så någon sa till mig att göra någonting, du gjorde jag tvärtom, och. Min hur känns det att vara vuxen själv när du har blivit utsatt för så mycket svek? Jag har ju varit eh, åldersmässigt vuxen eh, ett tag och levt i vuxenvärlden och haft jobb och så vidare. Men i, i min värld så har fort, jag har bara sett till hur jag kan lura andra. Hur kan jag... Har jag haft ett jobb? Hur kan jag skälla härifrån utan att jag åker dit för? Hur? Jag har aldrig sett, sett det som att jag ska göra min bästa för att passa in. Jag, det enda jag har lärt mig är hur gör jag får att komma undan med så mycket som möjligt. Och Om jag kommer undan har jag verkligen gjort fel. Eh, och Jag har ju levt hela min vuxenvärld, ett missbruk. Och det är först nu när jag har eh, slutat eh, knäcka och dricka som jag ens, som jag ens har försökt Att passa in Inom hur några som helst ramar uh, Jag har alltid levt Efter att jag Jag vill stå utanför jag har alltid känt mig utanför och om jag har känt mig utanför då har det har varit lättare att ställa mig utanför som om att jag har gjort det valet själv snarare än att någon har gjort det åt mig. Jag känner mig ännu mer utanför om det är någon annan som har kategoriserat mig utanför. Om jag själv ställer mig utanför då är, då är det så att ah, du är inte som alla andra. Nej jag vill inte vara som alla andra. Då är det i alla fall mitt eget val. Jag tyckte att jag levde i en värld som inte utformade efter mig. Då behöver inte jag rätta mig efter något. Då har jag helt kunnat sätta upp mina egna ramar för hur jag vill vara. Det är också så att man har känt från hela, hela samhället. Att man inte känner sig inkluderad. Ehm, för att man inte riktigt får passa in det. Du lyssnar på Radio Fri och vi har precis hört Johan snacka svek. Precis. Han får med så mycket om hur det är att bli sviken- på olika sätt från alla olika myndigheter. Vuxna vågar liksom inte ens släppa in ungdomar i samhället- när de alltid vet bäst. När jag gick i skolan så var det så att mina lärare de såg mig i korridorerna. De såg mig mer i korridorerna än på lektionerna. Liksom. I början ville de få in mig på lektionerna- men efter ett tag så började de småsnacka med mig istället- när jag satt kvar i korridoren. Jag hade en lärare i idrott som tog med mig till sin bokningslokal för att jag skulle få ett bra ställe att vara på- och så hade jag en musiklärare som lät mig hålla på med musik istället för matte. Lärarna de började engagera sig i mina intressen. För de visste vilka jag umgicks med. Och ville att jag hellre fick hålla på med mina intressen istället för att vara med det umgänget. Tyvärr så funkade det inte riktigt. Nej, för till slut vinner man över dem liksom. Och ja, man, får, man, man får mer power. Eller man tar dig ifrån dem så att jag har makten liksom. Det är helt sjukt. Det måste ju finnas någon form av balans i det hela att de ska sätta ner foten för att visa där, att det är som de som stämmer. ska lära oss, inte att det är vi som ska lära dem. Precis, att, ja. precis men man måste förstå det, deras synvinkel också. Det är klart att de blir frustrerade för ingen vill ha en elev som spårar ur. Men å andra sidan hade det kanske varit bra att bli tagen av polisen i den låga åldern man var i. Då blir man lite, då blir man lite avskräckt istället för att få göra som man vill. Det hjälpte inte för mig. <laughs> du lyssnar på Radio Fri. Dagens sista inslag kommer från insidan med en kille som snackar om ensamhet och uppväxten i Serbien. Jag vet inte, jag har lärt mig att det bästa är att inte vara beroende av någon, förstår du? Man ska helst... Om man ändå får fått att gå sin egen väg sen man var ung, varför ändra på det nu? Nu är jag inte gammal, jag är bara 16, förstår du? Men ändå om jag... Fick lära mig att laga mat och slå på mina ben i 7 år sedan. Alltså då är det lika bra att... Varför börjar jag nu? Beroende av någon, Det är lika bra fortsätta. Jag är van, så alltså jag... Jag är mer rädd, om jag säger så, när jag får kärlek. En, när jag inte får den, då är jag lugn. Om jag får kärlek och någon, jag blir helt till mig. Alltså vad det som händer, förstår du? Så var är det, vad fuck det här liksom? Så förstår du? I våra områden, det var inte så. Det var alltså... där i Sverige, vi var aldrig... Jobb, de jobbade sent så. Det var aldrig, du vet, alltså det fanns kärlek, men ändå vi Vi var fattiga förstår du så, men vi, vad ska man säga, du vet, vi har växt upp, jag kommer ihåg. Det är vår gata, en speciell gata. Vi heter tziganska, tziganska Mala. Det är Zienar gatan. Jag är inte en genare, förstår du, men jag växte upp bland senare. Det var ändå, man hade alltid så... Farsan var ute, man var alltid ute och spelade fotboll så, förstår du. Så det var där, men ändå inte där föräldrarna, förstår du, så. Man var ändå så på, på kvällen, då var man ju så. Bra tills man började bråka, stod du, med föräldrarna och sådär. Så miljön var för mig var så, men vet du vet, gator, prostituerade på gatan... Eh, senare som sätter rätt på bilar, bråkar. Andra jävla som står och protesterar för det finns inte mjölk. Det är att man står, man sjunger låtar om med Milosevic. Jag kommer ihåg, jag var lite vid och sjöng. Mycket sånt, det var miljön. Men efter det, och det var under efter krigets gång, alltså under kriget. Men det var, miljön var ändå att man tog hand om varandra där. Men det bara också bråk mellan varandra. Men när det var bråk, då var det bråk. Det är inte som här man har delat att representera sig här. jag vet, när jag, när, vi gick, när jag var liten, vår dagis gick till andra dagis, så, eller skolan, förskolan, jag gick ettan, vi gick från vår skola till andra ättorna och bråkade för att visa vem, vilken skola som styr. Helt dumt. Nu jag går inte, jag pissar på skolan, då jag slogs för skolan. Alltså förstår du, då jag gick och bråkade för att man sa att skolan suger mig. Då vi gick hela klassen gick och bamm, bam bam bam vilken skola. på skolan. Jag tror, det bara, jag tror inte det handlar om att du är spänn, jag tror det handlar om att du paranoid med. Du har den där, du vet, gamla... Att alla vill kriga mot dig, förstår du? Man tänker så. Och jag vet inte varför, kanske för, för vårt land och krigat så mycket. Eller för att Det är så att man tänker ja, hela tiden att någon vill skapa krig mot dig. Och då vill du... Alltså, du hade saken inte... Du, du bygger inte en armé för att kriga. Du bygger en så alltså stor armé att ingen vill kriga mot dig. Förstår du vad jag menar? Jag är så alltså ofta paranoid. De enda gången jag inte har varit paranoid är när jag, Om jag alltså nej oftast De gånger jag aldrig när, Alltså jag inte har varit Men inte varit på den jag har varit häktad När jag sätter krövna Då är jag nästan För då är det, det är låsta dörrar Ringen kommer åt mig Så så att eh, Men här Jag är här Jag är chill här Du vet så att Jag är på mitt rum Jag är inte paranoid Här jag sover bättre Nästan än vad jag gör När jag är hemma Förstår du Hemma är ändå Här man Sör Pansarglas med. Vem ska krossa där Det tar lite tid och krossa där Då jag hinner vakna Förstår du Hemma ett vanligt Motherfucking fönster klickar Förstår du så det... Men jag tror det följer det, Jag hade det inte förut innan jag var... Men när jag, började, när jag var i Sverige jag började få det mer och mer. Vet, så där hände det. mer grejer så. Mm. När jag kom hit och jag såg att någon unge gjorde någonting fel. Första gången jag var i Sverige jag såg att en svensk kille gjorde fel. Du vet han fick inte stryk där. Jag sitter och kollar. Jag bara på vilket land har jag kommit till. Mannen? Är det himlen eller vad är det här? Han får inte stryk. Han får vet du så. Han bara nej. Eller in på din ja, dröm. De blir låsta i rummet i halvtimme. Det fanns dagar jag var inlåst i mitt rum 3-4 dagar. Jag kunde inte gå ut, ingenting i det där inne, förstår du? Så det är liksom så igen. Ja, om du själv skulle få barn. Ja, jag skulle slå sönder dem. <laughs> jag hade inte slågen. Jag skulle slå sönder dem. Jag heter Charlie, men Bäger, vad tyckte du om inslaget? Jag måste säga att slutet var lite brutalt Men jag gillade den där delen när Han berättade att han slogs för skolan som liten Men pissar på skolan nu Jag undrar liksom, vad var det som gjorde att det vände helt plötsligt Ja man kan ju undra alltså det... ja, Och just att han är rädd för kärleken där. Alltså. Han, ja, man hör hur extremt jävla tom han är alltså jag, jag inte, mm. När jag träffade han Så kände jag att det var... Jag har nog aldrig träffat en sån tom människa På just de känslorna Mm Nej men jag vet, jag också svårt att ta emot kärlek För jag vet inte hur jag ska hantera situationen Men exakt, men det kanske inte är den riktigt just som han För vi kan ju i alla fall släppa in människor i våra liv Och ja. ta emot lite grann så att man Absolut Men det där är väl sjukt Jo jo jo, det här är Dash Du lyssnar på Radio Free och Data <laughs> Komma